Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Det er mandag den 23. januar, og denne morgen starter vi hos to europæiske ledere, der er bekymret over en amerikansk hjælpepakke. Så skal det handle om Elon Musk, som ikke mener, at hans tweet har indflydelse på aktiekursen. Vi skal også høre om et børshus, som påpeger, at det kan være svært for investorer at finde ud af, hvor og hvornår man skal ind i markedet igen. Og så slutter vi af i Sydamerika, hvor en ny valuta kan være på vej. Du lytter til Jøen Morgenheder. Mit navn er Sigurd Pedersen. Amerikansk hjælpepakke skaber bekymring blandt EU-lande. Det kom til udtryk, da Tysklandsk, Tysklands forbundskansler Olof Scholz og Frankrigs præsident Macron mødtes i Paris. Her diskuterede de, hvordan de skulle agere ovenpå præsident Joe Bidens Inflation Reduction Act, som er en pakke på over 500 milliarder dollar til fordel for de amerikanske virksomheder. Det skriver Bloomberg News. Olof Scholz siger, først må vi sikre os, at EU ikke bliver behandlet værre end USA's nærmeste naboer som Mexico og Canada. Det vil ikke være acceptabelt, siger Olof Scholz. Hjælpepakken vil blandt andet hjælpe øh, med at sende produktion af grøn strøm i udbud, og det er her EU-landene er bekymret for om der vil være færre konkurrence. Tyskland og Frankrig har bedt USA om at gøre loven mere fleksible over overfor EU-virksomhederne. Ifølge Bloomberg News er der voksende skepsis i EU om, hvorvidt USA vil gøre noget ved EU's bekymringer. Derfor vil EU's modsvar inkludere at give medlemslandene mere rådrum til at investere i egne virksomheder. Tesla-stifter Elon Musk udtalte sig fredag ved et retsmøde om sit syn på sagen om et tweet fra 2018, som ifølge sagsøgeren skulle have kostet mange investorer millioner af dollar. Sådan skriver MarketWire. Sagens omdrejningspunkt er et opslag på det sociale medie Twitter fra 2018, hvor Elon Musk oplyste, at han overvejede at afnotere elbilproducenten Tesla fra børsen til en pris på 420 dollar per aktie og at finansieringen var på plads. Men der er ingen rationel årsagssammenhæng mellem tweetet og aktiekursens udsving. Sådan lyder det fra Elon Musk. Han siger, det er svært at sige, at aktiekursen er forbundet med tweetet. Bare fordi jeg tweeter om noget, betyder det ikke, at folk tror det eller handler ud fra det, siger Elon Musk under fredagens retsmøde ifølge Bloomberg News. Samtidig pegede Elon Musk også på, at han på et tidspunkt tweetede, at aktiekursen for Tesla var for høj, men at kursen så blot steg endnu mere. Endelig var et, et af hovedargumenterne også, at perioden 2017-2019 var en meget stressende og udmagnende tid for Elon Musk og Tesla, og at han nogle gange arbejdede så hårdt på at få selskabet til at lykkes, at han sov på fabrikken. Samtidig benyttede Tesla-stifteren også muligheden til igen at fremføre holdningen om, at shorthandel med aktier burde gøres ulovligt. Sagen mod Elon Musk fortsætter i dag. Usikkerheden om, hvorvidt amerikansk økonomi er på vej ind i en recession, gør det svært at vide, hvornår man skal købe op i aktiemarkedet og i hvilke aktier. Det påpeger børshuset. Ned Davis Research ifølge Bloomberg News. Så hvornår er det sikkert at købe op i aktiemarkedet igen? Det er det store spørgsmål, som investorerne kæmper med lige nu. Investorerne følger udviklingen i verdens største økonomi nøje, fordi udviklingen i USA påvirker økonomien i resten af verden. Der er også et skarpt fokus på det toneangivende amerikanske aktieindeks S&P 500, fordi aktiemarkedet typisk er fremadskudende, lyder det fra Børshusets chefstrateg Ed Klisoldt. S&P 500 har aldrig ramt en bund inden starten på en recession, men det er uklart, hvornår amerikansk økonomi rent faktisk ryger i en nedtur, udtaler strategen. Og han tilføjer, nogle indikatorer fortæller os, at muligheden for en blod landing ikke er på bordet. Alle disse strømme gør det udfordrende for investorer at positionere sig i de amerikanske aktier. Der er ifølge børshuset 75% sandsynlighed for, at amerikansk økonomi vil være i nedgang i første halvdel af 2023. Brasilien og Argentina overvejer at skabe en fælles valuta, det skriver CNBC. Ifølge finansmediet har præsidenterne i de to lande sammen skrevet en artikel, hvor de udtrykker ønsket om en fælles sydamerikansk valuta. Håbet er ifølge de to præsidenter, at en fælles mønd vil kunne simplificere handel imellem landene og øge brugen af den lokale valuta og mindske brugen af den amerikanske dollar. Den officielle valuta i Argentina hedder peso, mens man i Brasilien bruger real. De lokale bruger dog ofte andre valutaer som f.eks. dollaren. Den nye valuta skal, hvis den bliver en realitet, starte ud i de to lande, men håbet er, at den kan blive udbredt